פרק כ"ד בן שבע שנים יואש במולכו, וארבעים שנה מלך בירושלים, בשם אמו צביה מבאר שבע. ויעש יואש הישר בעיני אדוני כל ימי יהוידה הכהן. וישא יהוידה יהוידע נשים שתיים, ויולד בנים ובנות. והיא אחרי כן, היה עם לב יואש לחדש את בית אדוני.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 והקהל לישראל, לאוהל העדות. כי עתליהו המרשעת, בניה פרצו את בית האלוהים, וגם כל קודשי בית ה' עשו לבעלים. ויאמר המלך, ויעשו ארון אחד, ויתנוהו בשער בית ה' חוצה. ויתנו כל ביהודה ובירושלים, להביא לה' מסעת משה עבד האלוהים על ישראל במדבר.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 הביאו לפני המלך, ויהוידע, את שאר הכסף. ויעשהו חילים לבית אדוני כלי שרת, והעלות וכפות וכלי זהב וחשף. ויהיו מעלים עולות בבית אדוני תמיד, כל ימי יהוידע. ויזקן יהוידע, ויסבע ימים, וימות, בן מאה ושלושים שנה במותו. ויקברוהו בעיר דוד עם המלכים. כי עשה טובה בישראל, ועם האלוהים וביתו. ואחרי מות יהוידע, באו שרי יהודה, וישתחוו למלך, אז שמע המלך עליהם. ויעזבו את בית אדוני אלוהי אבותיהם, ויעבדו את האשרים ואת העצבים. ויהי קצף על יהודה וירושלים, באשמתם זאת. וישלח בהם נביאים, להשיבם אל אדוני.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 במצוות המלך, בחצר בית אדוני. ולא זכר יואש המלך, החסד אשר עשה יהוידע אביו אמו, ויהרוג את בנו, וכמותו אמר, ירא אדוני וידרוש. והיא לתקופת השנה, עלה עליו חיל ארם, ויבואו אל יהודה וירושלים, וישחיתו את כל שרי העם מעם, וכל שללם,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 וימות. ויקברוהו בעיר דוד, ולא קברוהו בקברות המלכים. ואלה המתקשרים עליו, זבד בן שמעת העמונית, ויהו זבד בן שמרית המואבית, ובניו יירב המסע עליו, ויסוד בית האלוהים. הנם כתובים על מדרש ספר המלכים. וימלוך אמציהו בנו תחתיו.